قرآن مخترم وردن کو مولانا مبتی توسی بخمت سیب دورا تفسیر قرآن دا اکسو ست نمبر کی ست شبه محلہ بلرخی المرغز کی ببیس نو دولارات کی شعر ہے دو جید و منابی پتہ ایسا تی اشاہ دیت سنت کے ست این مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نیز دیمین چوب جنگی را را سوادی کوپرائیٹر انوار شیر توحیدی نمبر زیرہ دارنګې پدې رسمه باطل چې چا به زهار وکړي د خپلې بيبي سره او مور به ورتوي نو هغه به بیا حقيقي مور ګڼل نه الله د دې ستر اسونو رد کوي چې دا غلط رسم دی الله اکبر یا بازي اساتذې کرام ذکر کوي چې دا ود صورت تا عليم الغيب هغه او الله دی او دا ذکر کوي تایات نمبر سترہ کے سلوے اختم کے دارنگ بیاس شپک سلوے اختم کے چ عالم بکل شین ہو اللہ اللہ اکبر خدا ود صورت بہتر ادا چھ رد درست میں باتل او صورت کے خلاصت صورت صورت کے دولس خطابات تھی دولس خطابات ہو او دولت خطابات دی پیغمبر پاک تا سلیرش حکمونه شوټوله سلیرش حکمونه دادی پدی صورت کې او خلاصه د صورت ټول دک کشوه سلیرش احکامات دولس امتا او دولس پیغمبر پاک تا الله اکبر ايو حننبيو او پیغمبرا اتق الله اول خطاب ويريغا ده الله تعالى نا ولا تتويل حكم علم والا وحمت والا بریم امر او وات تابع او تابع داریو کا دا سوچوي کول شي تا ته طرفه پروردگار ستانه به شا کا الله تعالی تاسو باندې تاسو خبردار دي واتوکل سلورم خطاب پیغمبر مفاد دا ګورا اول خطاب اتق الله اتق الله دیم ولا تپ او بل خطاب واتابه ما یو های لیکا او بل خطاب واتوکل و کل الله بروسو کفا اللہ تعالیٰ بانده وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالیٰ کارساز ما جعل اللہ لی رجل من قلبین فی جو فی اللہ اکبر گورد اللہ نو یریگا یر یو دا اللہ نو کا چیو زڑا که دو یار نزائی گی یو زڑا که دو یار یو اللہ نکے الله اکبر دا غیده لپاره ول ذکر کای الله اکبر ما جال الله نه ګرز ول الله تعالی لرجلنده یو سړی د پاره من قلبای نه دوه زلون جو پی په سینه د مطلب دا چې څنګه په سینه کې دوه ز... پی... دوه زړونه نشی ترې دوه زړونه نه ځایږي دا رنګ په جالا وما جالا ازواجكم اللاتي تزاورون منهم ما او ندیګر زولی دوی مثال شوه دا ندیګر زولی الله تعالی بی بیا نستاس واغ چ تاسو زهار کوي دا سره چتا تو ته پما باندې تو چی زهار کوي دا سره منهم نا دا غینا او ما تكم مینستاسه ماناسو ندیګر زولی بی بیان تاسو بی بیا نه اغه چ کوي دا سره اوما هاتی کومه من د ستاسو ستاسو منې نهدي ګرسي ما ن ستابيبيغ ستا مور کې دیشي نودارګې غیر الله الله کې دی شي وما جا د یااکم وما جا د ی کوم او ندي ګځولليغ بل د خوزا من ستاسوو نه عکوم حتیتیزا من ستاسوو ا د یا داخل زامن استاد سو ابناکم حقیقی زامن ستاسو سو تاسو ته خپل باندې زوی وای نو استاد حقیقی زوی کې دین شي نو چې څنګه هغه حقیقی زوی کې دین شي دارنګ غیر الله الله کې دین شي او یو ځړه کې دوミネ زایګینا دویار ای زایگینا ذالیکوم قاولکوم دا ویناستا سودا بی افوایکم پفلوستا سو بان یانی بی دلیل اواللا تعالی وی حق لارو دا الله تعالی یا هدیس سبیل خای درستلار و دووهم و بلایتاسولی ابائهم و د دی خلقو لی ابائهم پلاران خپلتا عند الله او او هم اوبل او دا لاه یعنی نسبت او کوې د خلکو خپلو پلاانو تو پلان ک د غیر دا وته دا چې کمم دی نوبل دا زما بچر الله الله لکه زید رضی الله طالان هو په زمانه د جاهلیت کې زید رضی الله تعالی خو اغه د خپل مور سره ما شو مور وانه د خپل ما ما करतل او خپل ما ما کرا روان دي فلاره باندې چا پټ کړو وې تو خپل تیلوټی کړو کور ته مو راله جړله زیه ته او تخته او په یو بل باندې به خرسو تر دې پوري چې اغه خدیجه کل کبراء رضی الله تعالی ان هاغستو چې کله واغستو او بیا کلا نبي عليه الصلاه والسلام دا اغي سرا نکاک نو اغي په خدمت کې نبي عليه الصلاه والسلام ته پیش کړ الله اکبر او دا زید رضی الله تعالی په لار فزید باندې ډیر زیات مینو او به جلال پلار کوڅو کې او غر زید او اشعار به وي د زید رضی الله تعالی په خپګان کې جلال به یو قافله راغله اغي چې کم نه دلته کېولید زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام صحابه اوی ډیر پریشان او چکلا تای واوری دل چې زما زې ال تکې دے نخپل رور او یو زې یانه د زید رضی الله عنہ رور او تر دارالاغه پسې سرا د پیسو نه مکه موعظمې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غی پیسې پېش کړې چې هغه جته دا پیسې واخلاله او مونږ د زید راکا او ته پیسو ته ضرورت نشته ده زید نه تاسو کوي که دې در سره زین زخوش عالم زخوش شالم او بغیر د پیسو نه لړ شي کوي نه تاسو کوي زید رضی الله تعالی هو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته زما ائچا ته ضرورت نشته ده زما ائچا ته ضرورت نشته زما تطکاره به زما تطلارې وي وې زما تطکارې نبی علیه الصلاۃ والسلام شو او زید رضی الله تعالی خپل متبنا او غریبس ایتو زما زیه الله اکبر چې کله دا اوردو داو کوم راغه او دوهم لاءباهم نسبته د دای خپل طلارانو ته دای انصاف خبره ده دا کوم نازل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا دته زیدا تزم او زید بن محمد بني بلکه زید بن حارثه دا غزوې باندې بیا با دول شي دته صدما ډيره زیات اوره سي دا داغي د ختمولو د پاره چې د 2% تکلیف ختم شي زلو الله رب العزت داغه ذکر قران کریم کې داغه نومي واغستو قران کې فلم ما قزا زيد منها وتر الله اكبر او نبی عليه صلوات والسلام د نبی عليه صلوات والسلام د ثرلورو حضرت زینب اوغد زید رضی الله تعالی په نکاح کې بیا دل ورکړه هغه د پنکاب باندې چکم دی بیا غستوا اواکی زروستو ذکر کوم جن دلته و رہی نبی علی صلاتو زینب رضی الله تعالی ها دلرا پنکاه کې ورکړه زین اب رضی اللہ تعالی عنہ آج کوم ده خوشحال انو خوشحال انو او دا خبره داغه فخنه نو زید زکا زید رضی اللہ تعالی عنہ اگر چی غلام نو خنوم په د غلام وو بیا هم هغه فرمان الہی تا واړه کی خدا چہ لارہ بول عزت وای رستم براش صورت کی چوا مان کان علی مومنین ولا مومناتین اذا قال الله ورسوله امرن اي يكون لهم الخيارات من امرهم ده اذا پاره اختیار نش ته چقال الله فیصله دی وکرو کلا او پیغمبر وکلا خدا د غلامی پاغه بنده ون زینب رضی الله تعالی عنه با ده, ده خدمت کوله خو خوشاله نو جوان دینه تیرید زید رضی الله تعالی عنه بار بار نبی عليه الصلاه والسلام تو یا رسول الله زما د زینب سم ته او خیال به داو چې زی جدا کم نبی علی صلاتو السلام آج کوم نه داو منزوری به نه کولا او درخواست په پدی باندې بار کیف دی دیخ فو کدی لدت طلاق ور کی دیواله طلاق ور کی او زی په نکاح باندې اخلم نو خلق بداوی چې د خپل زوی د خزه سره نکاح وکا او الله تعالی دا اراده کړو چې دا رسم ختم کی چې تا چا زوی وي او بیا حقیقت کې د زویې نه ته دا د زوی سره چې کم دنو بیا دا غا نه کې نکانه کې الله دا رسم ختم الغوثل بیا زینبرتن لاغه ته لا کول کړل ده او هغه بیا د نبی علی صلاتو السلام فنکاه راغلی دا زینب بنت امیہ بنت عبدالمطلب الله اکبر آبی اد نبی علیہ الصلاتو السلام فنيکا کراغله ده نو الله رب ال عزت د دل دل جوید لپاره د نومو هغه تاګورا دین یو سو مساله ثابت شوی یو مساله دا سرګان دا ثابت شوا چې په خله باندې چا ویل او خور ویل دا حقيقي رور او خور ګل نه ګرځي لا چې زمونږه دا غلط رسم دی چو ویرا دای په واده کې ديني رور به سوکي نو هغه ول ديني رور کی نوبیا داغه نه ارس پرده ماته وې د ته ما رور ویلې دي دا زما ديني رور ده نه نور به دي دین رونه نه نو دا نور به دي نه دي چې دا لري ديني ده دا ديني رور نيسته پرده راته پرده با ته کې دا ته چایل چې دا ست دا ديني رور ده نکا کې توکیل پکار د شراخلی او وکیل جوړيږي نه چې پلار شیا رور شیا ماما شیا ترش دا کسان پکار دي دانا نن چې د جنې او نکاح تړل شي ا دې ورپسې څوک پر دې وليږي او هغه د چې کومن د خوود پټنان نه نیولی او هغه هم خپېخه خکړي او دا د پټنانو کې ول الله سنور کړي دای ډولای ته بیا چي دا حرام او ناروا دي ته تعلق دی راوالی ته الله په د پرادو پلاسونو کې راواخلي له ډولای ته کې هغه هم خپېخه خکړي دیسه چللې سنت داری چې کورونه نيز کورونه نيز نو سنت دادي چې پاسه لا لګره چنا په خپل باندې د شپې تیارکه کلار یارور یوازید روانه کی تلاشېونی وی او راولی راولي وداله کور کې ودري چا دا سنت طریقہ دا سنت طریقہ دا به خپې به خا خکړی راضی بنا بیا ول ديني رور جوړ کی دا ديني رور نه جوړیږي په دغه بل دا خبره چې ته چا تزویو وای ا راوی پس د تمازیه ویلې دنه زماس پردای نشته ده نن ناروادی پردای به کې د زه یې کیږي نه دا رنګه دا ثابت شوه د دیوا ته نه چې کم زای خز نه ده خوشاله نو د صحابه او سنت داو چې خز ته خو واز او نصيحت وغيرها ارسه او کاو بیام هم خوشاله نشو نو د صحابه کرام او سنت داو چې خپه خوشاله سره بیغا زاد کلا چې کم زای کې د اغیز لو اغه زای کې به بیا نکاکو کم زای کې به د اغیز لو او دا سنت د صحابه ودي دا حکم د الله دی دانا سورہ بقره کې ما تفصیل کړو دانا چې صرف کوې دن شي او جنې وای ځن هم پرون ما ته یو ملګری و واه کې وې نور ډېر زیات خفاشم ډېر زیات خفاشم په داسې واقعیاتو باندې ډېر خفاشي الله اکبر وې دلته یو لکته واغ نه کا کړه کوئی دن کړي داون نه کاې کړي دې چینه یې په نکاحه کې دا خو دې الکه چې کم نه یو خبر راته داو کړ چې دې الکه د دین او پیسې و غیره غوښته غی مالدار او غی په پیسې ورکولې اوس هغه وای چې دې خو ما نه پیسې غواړي مال نه راکې چې زو دی دې ما سره سجوان تیر کی مې اغن نو ودیږي هغه وای چې زو نو ودیږم الکه طلاق نه ورکې ماخه نه کدی ډیگری راوخره د پاکستان نو دې با دغه کوم نو او ته د پاکستان د ډیګرو خو هیڅ اعتبار نشته هغه قاضی تفریق راوستي جو چې شرعي قاضي وي د پاکستان د ډیګرو نه قاضیان شرعي نه دی ته اسلامي ملک شي برای نام پلاسٹک د پلاسٹک اسلام نه ما د دې خو اعتبار نشته وی بیا وسکه نو چې بل طرف ته لاړم نو ته دا خبره وکړا وی خبره دا شه ده چې دانی کاټل لښوې د دا چون کې تلوان دا جینائی او یو ملگره او دا دی خپل یاری او او اغا سار پسواد که دری رازی تیری کڑی دی و چکرلو سار یکی آواز تلوان دری شپی دری رازی تیری کڑی دی توست دی پدا سی خلکو نوی اغا الک تپا تلگی دلیگا نوی الک چه کم دنو سکنزل منزل پا تیلیفون کڑی دی او با دی را دی نوی اغا وائی چه زوست دتا ن او طلاق نور کوئ نو داخوا اجبه خبره ده عجیبه خبره په کار خود دله دادی چې ده ته سفا وئ سفا ته وئ چې بسې دی نه بس پس پهې دا کوې څنګه چې بل سره دریش پ وکې او د بیا هم چې کمدن وایي به دا کوم اول خو دا زد خ نه دی بیا دا زد خ نه دی چې د دا وي چې ز به لا نک طلاک نهور کوم وکه طلاکهه تاې د دنیاکیېسونه رال جنا کوي چې کمدنو په کور کې ناست او هغه عمر شي کم ده تیر شي او ایدا پختو ده زم ما ده چې تا سره خوشاله نن اندا خو خران ده چې تب ولسترګ او تاله او دا به کې خو نه ده خو نه ده دا خو خ... انسان ده دا زړه ده استام زړه ده حدیث کراځي لا تن کی لا تزوجو بناتکم من الرجل الدنین بد اخلاق بد کردار او بد صورت سړي تخپل لونه بهنی کابان د مور کوي زکه سم چې د سړونه د ښونه تازکم سیزونه خوخواوي نو زنناام د تاسوونه اه زونه خوښي دا هر چې خپل خوا شي نو دا خو بس د دا سنت دادی حکم دا الله دا دی چې بس ازاادې کا خایسته طرقې سره او سر ریحو هو نه ب معروف ازااد د کا خیر طریک سره او هغه په خپله خوخه چې کوم ځای خوشحاله حیا پرده کېغ ځای کې واده شي اوغ ځای کې نه شي د دنیا کې سنا نن سبا د شرازي زید رضی الله تعالی نو توغورا چا وسره نه د خوشاله خپل رازي نبی علی صلاتو سلام توي نه د خوشاله نو سوک مويزي آزادو ما سنت طریقه داد داد صحابه او سنتي داد پیغمبر دا داد الله د کتاب حکم نه د ډیر لوی ظلم شروع د زنانو سره ډیر لوی ها بغیر صدا وجنه بغیر سا دا وجنا دا نا چه گرده ارزا که کارونه کوي بغیر سا دا وجنا دا دا ازاده او خلع اختل ادیس که رازی زنانا چه بغیر سا دا وجنا دا خلع اکی دا خاون سر چمال طلاق را که نو دام منافقه د دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلامه المختلعات هن المنافقات دا غا منافقی دی نو دا اصم ندا پکار او چه الکه دا قضی و کوک نشی ادا کوله یا الک دا سه بدصورته رچ خزه و سره نه خوشالي دي الک دا سه بدکرداره ده چېغه کله واده ده او ګرځي الا کان په الک دا سه بداخلا کرے چې واده ده او ګرځي نورو جنہ کو په الک دا سه بے ده چې کله واده ده او یو रुपاي کورته نه را او دغه ځه حق نه ده که یو خزه سره نه خوشالي دي نو پکار ده دا دا چې داغه خزه وای چې ماله ده بس مال خلاصه کی او چ أغله په کار دی چې بیماني نه کوي او د الله غوړه دا احکام دي چې په دې سره یو ځل په وخت کې کوپر توزي دا سه قاله کې دا پښتو د زب پښتو سره تکوما پښتو به سر ته خود ایمان به کنگال شي مرتد وشي بیمانه بشي ناس پي او د ځانه په پستنجاګانو باندې پرچونه لری پلچونه. او دا غته چې کم دنو د استنجاګانو زاینو تبدله می استره واټي پستنجاګانو دور به څوک انده وینځلو باندې شروع کړي او منځونه دي دی دي چې حکم د الله را شي زب په پښتو سره تا دا به کوم دا پښتو دی ایمان ځان کنګاله ایمان ځان کنګاله زید رضی الله تعالی انه هغه تک بیا تلاق ور کړل بیا د نبی علی صلوات والسلام فنکاه کرا غلیدا هو اقصوا توین د الله دا ډیر دین سب خبره نه پني زاله باندې فایلم تعالی موابا کوم پس که چیرته سن پیځنی پلاناند دی پس سورو نه د تاسو خو په دین کې دینور ده و علیکم او دوستان و علیکم جنا فن فی ما اخطاتم به او نشته پتان سن نه سکه اسما غنا پاسکه چې خطا شوه تاسو پای سره لیکن غنا پاسکه چې کست کلو زلون تاسو پای او دی الله تعالی بهون کمیربان ان نبی او اولا بالمومنینا اول خطاب مومنانوتا ان نبی اولا بالمومنینا پیغمبر په اق ډیر مهربانه دی اولا ډیر قریب دی بالمومنینا مومنانوتا من مین انفسم د زانونو د دینه او ازواج او مبیانه پیغمبر امهاتهم مهندید د دیدی مهندید د دیدی په اعتبار د تعظیم او حرمت د نکاح کې نور نه پردته و او پی ایتی بار دا تازیم چه سنگ دخپل مور تازیم که دارنگی بدا دی تازیم که او پی ایتی بار دا سرمد دا نکا کی داسی دی دکا چه کمنا پدی که مین دی دی دانا چې پیغمبر سر نکا چه کمنا بیویان سر نکا زکا نکی گی چه وائی دا پیغمبر پا قبر کے جوان دے دی نتو خواه چه شیدوم جوان دے دی نکه پیغمبر په قبر کې ژوندې دي او شهیدوم ژوندې دي نو په کار کې بیا د شیطانو بیا نو سرهام نه کانه او د شیطانو بیا نو سره خو چې کوم نن ټول امت اتفاق دي چې کیږي نو بیا دا غیبی بیا نو سره ول نکاه کیږي نه نه او یا پیغمبر په قبر کې ژوندې دي ذکر بیا نو سره نه کانه کیږي ښه دی دا علت غلط ته اجتهادي غلطي ده نه شوی دی مور دا مور په حرمت نه کاکه مور سرهالم نه کانه کیوایا و اول الارحامه او خواوندان د خپل ولې بعضوهم بعضي د اولادې په بعضو باندې الله اکبر په کتاب د الله تعالی حکم شرعي د الله تعالی کې د من المؤمنان د مؤمنان او المهاجرين د مؤهجرين نه یعنی مکه عقد مواخات هو اوس چې کوم نه اغنشته اغنشته اوس په میراثو چې څلاره الله مکرر کړه د اغبوی ها الا انتا فعلو لیکن دا چه او تاسو ایلاو لیایکم خپلو دوستانو خپلو خپلوانو سرم معروفا احسان ما سوا دی میراسنا او کان زالکا فیل کتابی مستورا دی دا تقدیر دی کان زالکا دی فیل کتابی پا تقدیر کې مستورا لیکلی شوی تقدیر یه مکرر کڑ دی الله اکبر و ایز اخذنا من النبینا او حر کلاچه غستو من النبی ار کلاچه غستو منگا من الن اغی وادد اغی الله اکبر وادد اغی و من کا استانا و منه هنا او دنو علی السلام و سلامنا و ابراهیم و السلام و سلامنا و موسی و موسی علی السلام و دایسا زوی د مریمنا دا غین مو ودا او اخذتو من غا دا غین میسا قن غلیظا اغ ودا محکما مزبوتا مرتبه اشاره دا او دا مغایرت مغايرت تاسې می د ایمان د غل لوی لوی انبیادی معنا اوله من کا د محمد رسول الله دا دweم مرتبه په انبیاو کې ابراهیم او لماء کرام ذکر کړي د ابراهیم علی السلام دا او دریمه مرتبه موسی د موسی علیه السلام دا څلورمه مرتبه اغا د عیسی زوی د مریم دا عیسی علیه السلام دا او پنځمه مرتبه من نوح نو د السلام دا لی اس عل صادقین دی دا بارا چ تاسو تعالی حکمت د دی دا بارا چ تاسو تعالی د ریشتن کو نا دا غی کې کده مراد انبیاء کرام شنو معنی به داشي دی دا بارا چ تاسو تعالی د ریشتن انبیاء و عن صدقین په بیان دا غی کې او ک مراد شي نو بیا صادقین په معنی دا مصدقينه او صدق به معنا د تصدیق ده لیسالوا صالحینا دې د فارا چې تاسو کې د تصدیق قرون کونه صدقیم پا بارا دا تصدیق دادی که چه دادی دا, دا, دا, دا, دا انبیاء و تصدیق کده دیو کنا او تیار کده دی اللہ تعالی د فارد کافران و عذابن علیم عذاب دردنا که یا ایواللزین آمن و ذکرو نعمت الله دویم خطاب مومنانو تا دویم خطاب مومنانو تا یا ایها الذين اؤمنوا ایاي و الذين امنوا و الذين خوندانو یاد کیتا سونهمت دبار تعالی په فلزان باندې اذ جان اتکوم جنود دن هر کلا چرال تاسو ته لاحکاري پسراو لګلمغا پاګی باندې ری حناوال راو جنودون داس لاحکاري چتا سونه دې اغه لرا او د الله تعالی په سمانه چتا شامل کوي لیدو کې اذ جا او کوم هر کلا چرال اغه تاسو فوقكم <تصفيق> دبار استاسونا وا من اسفل منكم ودلاند استاسونا معناتو من فوقكم دبار استاسونا جانبي مشرقنا ومن من منكم ود جانبي مغربنا يعني دو من اسفل منكم ودلاندنا در طرف استاسونا و زاغت الابصار او هر كلاچ كا غشيو نزرونا كا غشويسترغي اوراسيدلو اغزلونا ال حنا جرا ماروتا و تزنونا او غمان كو تاسوب الله تعالى بنے مختلف گونا مختلف گمانونه مختلف گمانونه تاسو کاول واقعیا څنګه الله الله په اوشي له پتی صاحب اند چې واقعیا موږ کې تا سرګند شو پوشي بنون ازيره قبيله د اوهد د جنبا د ويادما تکلا نبي عليه صلوات و سلام دای د مدینه د غیر چا پیره ماحول نه د اوشلل خیبر تا دایته کله خیبر ته لاړل الله اکبر نو دایبا ګرځیدل را ګرځیدل او تیار کيو لوی پوج مصلیه د قریشو او د بنو فزارا او د دو غطفان دول سره فوج او دغه وخت کې مسلمانان دری زره او په مدینه منوره کې منافقین او د قبا بنو قریزا په غیبان د نبی علیه صلاتو والسلام اعتماد نو پاتې هغه نبی علیہ الصلات والسلام تفته ولگی دا چې دول زره پوج د کافر و را روان دي او بنو نه اغا را روان کړي دي او په مدینه باندې حمله کوي نبی علیہ الصلات والسلام مشورده صاحب کرام نواغ است سلمان فارسی رضی الله تعالی او هغه ورته یا رسول الله دا کار به وکړي چې کوم هغه مشورور کلا ماهر وی چې کوم طرف نه د دشمن دراتلو خطر ده آګه طرب تا بخندک وکون خندک د اصلولو خندک به وکون چې دشمن راځي چې راپور کې دی نشي زکه ډیر خلک د دې مقابله دا دې طریقې سره به کول غاړي نبی علی صلواۃ و سلام می سیدا لا سلا سکات ستا نبی رسول سلام سلوې غزا زایب تقسیم کو سلوې سلوې غزا و دا به تاسو کنې صاحب کرام لګیا دی او خندک کنی او سارې کرام مبارزاره وی لا الله ما ته دینا ولا صدقنا ولا صدقنا ولا صدقنا ولا سلهنا ک نبي عليه السلام نو موږ بلار نو مونډلې ک نبي عليه السلام نو موږ بن صدقه کړې نه به موږ مونزونه کړو وال مشرکون قد بغوا علينا اذا ارادو فتنه ابينا ابينا ابينا مشرکان په موږ باندې ځاتې بغاوت کړه دي کل کله چې هغه شرک ارادہ کئی زمانگ نا دو منگ انکار کو انکار کو انکار بیا بیوین نا ہنو اللہ <سؤال> زینہ بایاو محمدا علی جہان را بقینا عبدا منگا دا محمد رسول اللہ سرا بیاد کلے دے منگا آغا خلو کیو پا مو بیاد کلے دے ترسو پور چے منگ باقیو نو منگ با جنگی گو جنگی گو با نبي عليه الصلاه والسلام د خوشالۍ نه به جواب کوي اللهم لا عائشه الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره یا <تصفح> الله جوان خو جوان د اخرت ته انصار او مهاجرين دواړو به الله اکبر د تراب ته بنو زبان باندې د نبی عليه الصلاه والسلام اعتماد نو وغي مخبل واده ما تکړه د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ اغا طرف تا یو گټ راوته لوی ټیګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او درې پیری خندق کنسټې شو درې پیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزار وکړو او اگټه ماته شو او په هر غزار سره بسری د اور باندې تل داغینا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ وا مدینه منوره بلاسرنا به پاره کرا لا بسرو سره مسلمانانو بالله با اکبر اکبرې نبی ل سلاتو سلاموي په اول غزار سره ما د کې سره د بګلی مناري لی دی په دویم غزار سرهما د قې سر د بګلی منناري لی دی الله اکبر اوی په دریم غزار سرهما دعاد د بګلو ا مناري ولی دی او دا مقامات الله ب دا مسلمانان تاوا ل کوئ جااببنی الله ولارړ دی چې کله نبی ل لاتو سلامو ګټ غزار رارح لاینو جابیره دم دله وئ ما او قتل <سؤال> چې کله نبی ل سلام هغه پل کچ تو دا او ا چل د نوبیل سلام کمیس مبارک لږ د خیټې نام پور ته شو انتي لګ او په نبی سلام خیټ دومره دلوګې نه په خه باندې تللی وه چې دوه خښې نوبیلی صلات سلام دلو. د چې نبی علیه سلام پا ده سخت حالت کی سی کر چه پیغمبر ده حالت ترا سیده لی ده چې لوگی نا چه گیڑی دي خخت نو آغا کور تا لالا کور تا لالا ما. او یو پیسکوریو من کرا ما زر آغا لال که او زما کور کوروالا زما خزی یو اور اربشیوی اغی زرزر اڑکڑی او اغی هغه اغا واغگل زنبی علیه سلام پا سرالا ما او ما نبی عل چتراسی او سومل ګرو سرا راشه ټول مرزا یې لګون تکه فراق دیا بتاسوکې وی نبی আলাইহ السلام الله اکبر وی نبی আলাইহ السلام ټول خلق ته چرازای جابر روټۍ کړي دا تاسو ټول د جابر ملماني وی زه ډیر پریشان شوم چې یا الله خو بیا مې چې زه د نبی আলাইহ السلام وینه دیکې بخیری ما چې دای ته بداسوک پورا کړي الله اکبر اغه نبی علیہ الصلات والسلام ټول आले خندک راوستل ټول دعوت اوخاله اغه کې الله برکت واچو معجزه و ده نبی علیہ السلام ټول خندک ولته پرام شو ختم هم نشو ټول اوخاله ديو ها نبی علیہ الصلات والسلام د زنانه او د سوکۍ د لپاره حسن ابن ثابت مقرر کړل دي کې یو د یهود جاسوس راغه خیمه خواه تا، آخوا دی خواه کیگی حضرت صفیه نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم تا وی دقا حضرت حسان تا وی ورشا کنا دی ملکا حضرت حسان وی ادرگا آغی وی تا وی ادرگا حضرت صفیه رضی اللہ و تعالی نها آغا ورمخ کشو آیو دانگ راواغست دا خیمه نا آور آخلاسی کول آغا پا غیبان دی مردار شو مردار شو آو نبی علیه صلی اللہ پان سوارو باندې ډېر ترس راغې ډېر خپه شو وکستاس خوغې زب الصلح حکم انسواره چريم نه ترس د نبي عليه السلام پان سوارو راغې انسواره چريم موږ صلح ته چريم نه تیار یو موږ به پتا خپل ځان قربان وو موږ صلح نه کوو د وه نایم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اگر هغه مسلمان شو نایم ابن مسعود ا مسلمان شو او نبی عليه السلام توي خطا کې جما اوس چل جوړو او دا مشرکین او يهود د دې د لزخ فلم نن څه چې کوم نن تتر بتر قوم اوه ها ویسا اېدا لار يهود په سيود ته اوس دا پته نشه چې د مسلمان شوی دي يهود په سيلاړ وایګور په دې جنگ کې کف فتح او شو نو غنیمتونه به اهله مکه او علاوه مشرکین او کښ شکست شو نو دوی لار شیخ خپل زایتا او مسلمانان خو وبتا تاسو دلته کې په پنجه کې راشي او پاته بشي ضرور به ضرور وې دلړ شي او ابو سفيان ته وای چې موږ له حفاظتي د ستره کوي زمونږ باغ په حفاظت کیه اوب زمونږه حفاظت کوي کوي او هغه غورا دا واجب خبره دراته وکړه بیا نه ایم ابن مسعود لال کفار د مکه څخه مشرکین او څخه هغه ته وای غورا يهود د نبي عليه السلام سره بیا لار غستیدا او دا جاسوسی دی طریقے سره چې کافر خپل مینس کې تتر بتتر کوي دا جائز دی الحرب خدا وی تاسو نه بس کسان غواړي او دای غي سره لار کړي دا لارې کړي دا په راځي تاسو نه بکسان غواړي دا پیغمبر ته والي کی او هغه سره په دې کسانو باندې صلحو کی دوی ښا وی ګوره تاسو سوچوکي ابو سفیان يهودو په せ سړی اوله چې ځان کوو بس خبره به ختم ش جنگ او نه یوهودت اخوالته ک د ویلو چې حفاظت د ستته وغواړي نو ده هغه وته چې آو موږ له دستا د ستاره کنو حفاظت دستا د وه ب سوبیان شو کتل هو هو دا خو اكيد زمون کسان وغواړي پیغمبر ته والا کئ هغه شو الله اکبر بدګمانه شو او دغه سه عثمان دا په دی وخت کې چې کم ده نبی علیه سلات و سلام دامامل شروع دا آوازو که نبی علیه سلات و سلام وی یه را مال قوم خبر سو کرادی دا کافیرو کچه مال دا خبر راد نو نبی علیه سلات و سلام وی اللہ بے جنت تبوزی چه دی دا سمشور داوسو یوزوانا خزیفه ابن امان ته وی مونږه افسوس چې مونږه نبی علیہ السلام لیدې مونږ به ډېر امداد کړی وې هغه ته شاباس وی مونږ هم ګره ډېر خدمت کړی وې نبی علیہ السلام شي کله داوازو واځو کو میا تنی به خبر القومیت خله الله الجنه الله به جنت تبوځو کوي کافر و خبر مالا چاراله چديو سه حالت کيدي درېزل دوزل نبی علیہ السلام د اعلانو کو په درېن زلبان باندې نبی علیہ السلام وی کچا دا خبر مالا رالو یکونو را. میا فی الجنه زمان سرا به جنت کی د چا قوت نو خذیفہ ابن امان وہی د چاتا قوت نو زکا انتہائی د یخنے شپوا او یز د یخنے ندا سے جدا پروتم را فیدم نبی علیہ السلام ما تو فرمایل اے لارشا خذیفہ لارشا او غلے غلے لارشا او خبر راوڑا نور بس وی نور بس نہ کہ وی ز چلارن دا او سے د ی اور کافرو او ناستی ابو سفیان داغه ټیم لا مسلمان شاینره فیمه وچ دیکھو پکې وجنم ویت می میراو باسه او غزارته می ځان خبر ابر ک ف بیا می سوچ کو چې خبر نشه موړې وی غلې غنته می غشه بیا پرې ترکش کې وردر نه کاو کې می خود وی چې کله می غشې کې خود هغه داسې معمولی کلاشو کلا وی ابو سفیان وی چې خبردار سو غیر را ده نشوي دی او زرد یو بل لاسونی وي خپل او د دین علاوه چې سو غیر یا لاس چې لاس نه پات شندابه غیري وی وی د خوای او تاسو په وړاندې فلاکه زما لاس سنیو وی تهغه زما لاس سنیو نه یما بل کس لاس زرنیو خذیفای ابن ایمان وی صحابه داسه بهادرانو د دا بهادرۍ ختمه په صحابه وباندې لاس نیول دانه شي رپیدل پیرازیو یریږي وی دیک چلاس مونږه او بل اونې و ما د خلاص نی ما غته وی چې زیمه پیغویږي کزما سوق ملګری و تیارو شپو ته وی ون پی جندم وی ریکمل گره دے وی چھ دئی پوسو چھ سوکنیشته وی ابو سفیان وچ گورا یہودو غدر وکم سره او بس تہ سبب زو سبب زو وی زرا عالم نبی علیہ الصلات والسلام پاسہ ما خبر ران وی یخنی را لشو وسہ کڈیرہ زیاتہ دے یخنیش پوا وی نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشال شو او اخپلہ کمبل الله اکبر اغیر اواغستا او پما باندے واچولا او عزت کم دے وی ود شما نبی علیہ الصلات والسلام صارمال आवाज را کو کم یا نومان پاسا نومانه ویسے چر پاسیدم د شپي خصخت هوا چلے دلیوا کفار ټول تختی دلیو نبی علیہ الصلات بیا وی مونګه ورپسې زو نبی علیہ الصلات والسلام غسل کوله اراده وکړه وی اوس ورپسې مونږ نژو بیا ورپسې زو نبی علیہ السلام د غسل کوله اراده وکړه دې کې جبريل امين راغو نبی عليه الصلاه والسلام ته وی وی ما خلا فوجي ور دینه د کوزه کړي او فوجي لباس مالان نه کوس کړي او اشاره وکړه چې بنو کورې زپصه ورشي دای چې کوم ده صلح ما تا کړي وا وعده ما تا شاو ده په سلاړ شي نبی عليه الصلاه اعلانو اعلان وکړو ویلا يو لا يو صلي یانه احدکم اها دو کومل عشر الا فی بنی قریظه تاسو کې او تنبه منځماځیګرونه کوي ماګر ککینو بنی قریظه کې باقی په لار کې اصحاب د صحابه کرام هغه مختلف شو چې دا عشر چا د ماځیګر د منځنه به وخته منځو په بنی قریظه کې وکوه وی بس صریح نصر سرهغه نبی صلی الله علیه چې بنی قریظه تعالی شید ماځیګر مزبال تکوي او بعد هې چې نه د نبی صلی الله مرادو چ زهره ل تکيزو پخپل وخت باندې موزوک نه ویله اسلام دعا له نه سکوت او هغه کې اکبر دې نه دا معلومه شو چې مجتهد کله ختم شونه غلر الله یو ثواب ورکای بني قريزه ته چې کله صحابه ور رسیدل الله اکبر هغه قلا بندو قلا کې دک څخه بندو ابو لبابا لبانا رضی الله تعالی رسول د فارا لال او هغه ته یوې چګورا صلح وی صلح مرګ دی نو هغه خفه شو الله اکبر وی صلح ما کوي ابو لبانا رضی الله تعالی نو هغه په سلاله وی صلح ما کوي دا غلطی دا غنه شوی وی صلح وګره مرګ دی که صلح مو کلا نو بس مړیږي پکې چې څنګه دا او وی غلطی ته وشوا فورا استومانه شوراغه زانی دستنی سر او تلو چی دا ما سوکلو غزوی طبو کم در تخلیب درستو پاتې که دو دو وجه نا در زان دستنی سر تلو لیو حالاو بیا توبه الله قبول کلی دا بنی قرزا ساد ابن او دی دا اوس مشرو او په زمانه د جایلیت که دی سر دل پراو نو آغای زمونږ زمونگ با پیساله دیکی ساد ابن معازو حالاو اکبر دې مریضو بیمارو د چړای حکم وکاو وې چې کوم جنگجو کسان دي هغه د ملکړې شي او نسا نساو ماشومان زناناو ماشومان د دې وینځه غلامان شي او مال مال د غنیمت حکم دې داري تقسیم کړي شي او چې کوم ناري ندي زوانانو دا غي نبی عليه الصلاه والسلام صاحب او توی دایره کوسکي او چې کوم ماشو غي با زیر ناف تبه ولا قتل کا برا غلو بس هغه وجه او کوم نه و راغلین او به پري خدا نبي عليه السلامي لقد حكم تبه حكم الله وکماته حوالہ کله ما بو سره ډیر خصلو کلو او بیا نبي عليه السلام سات رضی الله تعالی انو پدا جنگ کې دا فیصله وکړه خوده مخ کې زخمي شو زکه دې جنگ لته دا ټیم کې نو زغره اعلان دوا حضرت عائشه وي الله اکبر وی ارمان چې د زغره لګه ارته اوږدوي او دوي لا با سب الموت اذا حان الاجل پریک د لاندی منډه کلا چې نی نو بیا ااج کم دې اس پروانشتره ابن عارقه په د باندې گذار او د د مټ رګ لګېدل او هغه چې کوم نه دی دا غینه زخمې شوی پیاده چې کوم نه نو د هغه دعا او کله صاد رضی الله تعالی یا الله کو د قریشو جنگ با کی وی نو ما مواجنا او کو د قریشو جنگ با کی نو وی نو ما شهید کا دغه زخم معمولیو او ا دعا لا قبوله کلا او هغه وښلې ده او صاد رضی الله تعالی نو شهید شو الله اکبر منافقین او بوی وی دا جنازه سپکاوه جنازه وی سپکاوه کاټ ډیر زیات سپکو دابه ټوکی کولې ګوروی اجيبا سپک سالو څنګه الله سپک نبی علی سلامي دا دیوه چې سپکا نه وا د صاد رضی الله تعالی انو جنازې لای فرشتي ډیر زیات راغلې دا انسانانو به ظاهر او چا کړي وا نور اصل کې او چا کړي فرشتو دا دیوه د نه کم د انسانانو باندې سپکا او په دا وخت کې دې ځانګړي مسلمانان ته انتهائي تکلیف رسیدل او د منافقینو انتهائي پليتای چې په دې کې غیبا کله داوي مزای جنگلا او مدینی والا به يرول تاسو چې کوم نه جنگلا مزای تاسو یې مخابله نشي کوله نو الله رب العزت دا غیبا پليتای ذکر کړي او د مسلمانانو سختۍ ته اشاره کړي چې تاسو زړونه هغه مرو ته رسیدلیو انتهائي تنشو تاسو باندې سخت تکلیف راغليو اغې ته الله اشاره کوي الله اکبر ھنا لکبت الالمومینونا <سؤال> دا وخت کې امتيان کې شو په مومنانو باندې او کولی شو دی زلزالان شدید په جړکولې سو سختو باندې و ایذ یقول المنافقون الله اکبر وایز یقول المنافقون صار لسخباستنا د منافقین ذکر کئ او پا وقت کی چویبه منافقان واکسانو چی پزلون دای کی مرز د منافقاتو ما وعدن الله ورسولو وی وعدن د کئ او ل پلیتی دغی وعدن د کئ زم سر الله تعالی او پیغمبر دغ الا غور را مگر د دکه وایز قالن طائفۃ منہم ور کلا چی وی دلید دای نه اهل او مدینی والا یسرب زول نوم د مدینه له سربا وغ مدیوهلهحلکوله مقاملو کوم دو مپلی پ د داګوره له مقاملو کوم نشتې تااق د مقابل ل ستاسو دپه فار جغو پهشي تاسو یا مدينتهوي یو یا چې کم نه شته په مقابللا شي کول معینان بهرو دا چې د اوس منا پې داې چېلاړشي او چت چا سره د سصل س نو دیب او را ای خبر اکی خیر نشتے دی خبر ای مراسا دا چل لیا چل لیا دا دا منافق کاری ویلا منقام لکم فرجو ویستازنو درم فلیتی ویستازنو اجازت و اخت فریق منهم یا ویڈالی دا دینا دنبی علیہ السلامنا ویقو ویقولونا چوی دی ان نبیو تنا او را بیشک کورونا زمان او را خالی دی وما ہی با او را حال داو چنو دا کورونا خالی دی, دی کورونه به خالدی جنوشتلې یې یریدو نه الا فرارا دایسه لورمه پليتی نو غاڑی دای ما غرتيختہ تیختہ کایو والاو دخلت علیما او کچر داخل کله شپدای باندي کینځه ما پليتی یانی کافر والاو دخلر کچر داخل کله شیدای کافر علیهم پدای باندي مین اقو طارها د اعترافو د دې مدینېنا ثم بیا تاسو کله شي سوالو کله د دېنا جنګ د پاره د دنیا چې راشي د دنیا د پاره جنگ او کیفیت نه مانا القتال لد دنیا لا اتو ها چې دنیا پکې وتاملایو ګل لا اتو ها راضی بده یانې تا و ما تلبسو بیا الا سیر وثار بنشې دې بها په دې مدینه کې یا به ها قبلولو د دې فتنه کې یعنی جنگ د دنیا کې اسار بنشې الا یا سیر اما ګر ډېر بیا تا ډېر په من یا ولاو دوخلاتو که چیرې داخل کلی دا کافر علیہم قدای باندي دا طرفو د مدینېنا او بیا تاسو کلی شي دینه د فتنه کفر او د شرک لا اوهانو راځي به خامه حاله کوفر او شرکای سار بنشې دی فقبلولو د دې فتنه کې الا سیرا مگر ډیر لګ ډیر لګ به یې بس نور به ټول دي ترازی دای پنځمه پلي دا, تھی معنی کفر او شرک لا په منډه راځي خو ایمان چې کمنو والله ق د قاننووه حد الله او تا کې سرد چوا دی کړیوه دله تا لا سره مخکې د دینا لا یول لونل عادبانه بیان دوا دی چې نه بګر شودي شاګې وکان نه هد الله خو بیاغواده معته کړړی وه الله و دا سوا دی کړیوي اوغواده بیا معه کړړیوه اغیتہ اشارہ د شپګما پليتي وکانا عبد الله مسؤلا او دواد د الله تعالی تاسو کله شوي ووایا هرګز بفایده درنه کتاب سره هغه تیښتا که چیرې تاسو تختې د مرګ نه یاد قتلنه او په دا وقت کې فایده بدلنه کله شي تاسو لنه مگر ډیره لگا ووایا من ذلزی یاسمکم سوګ دیاځي بچب بچ تاسو لره دا عذاب د باری تعالی نه که چیرې یادو کی پتا سبحان دا صاحب او اراده بكم رحما یارا ارادهو کی پتا سبحان د مهربان نه ازل کې تقدیر ده معنی دا څرېره او مې يم ناوکوم تا او مې يم ناوکوم سوک سوګ بمنې کې د تاسو نه مهرباني د ان اراده وکوم را ان او اراده وکوم الرحمه کې راځو کې پتا سو باندې د مهرباني ولا یې دونه نه بمه دسان د پاره ما سیواد الله تعالی نه سوګ دو سلام نفرانو سو کېم دادي قد يعلم الله المعوقين دا نورې پليتي قد يا علم الله و ملقينا تا کې سره په دې تعالی پیژن دي دې تعالی ال روستو کې دونکي يا ال موعوقينا دوار معنی ته شمول دي ال موعوقينا مانا كون کې خلق لره من کوم تاسو نه تاسو نه به خلق مانا کول الله هغه چې خلق مانا کوي تاسو نه کم خلق الله وې پیژن دي اوله دا و ما پليتي يا روستو کې دونکي متعدی لازمی دوار معنی والقائلين او اتما فليتي او اخلقكم الله في جنات وينكيد لي اخوانهم مخفلون تا هل اميلين من سحرا شيء من ساراشي مزاي جنلا ولا يتون الباسان رازي جنتا الا قليلا ما غر لغ يني د بار دريا الا قليلا ما غر لغ وقذ اشه حتى ناليكوما دير دای نه ما پلیتی با خلاند علیکم پتا سو باندې یا نه سو تاسو باندې خرچام نه کوي تاسو نصرت هم نه کوي در څه کې بوخل تاسو سره کوي یا اشه حتن علیکم بالغنیمه ما ډیر بخیلاندی پتا سو باندې په غنیمت کې په دې ډیر خپاکیږي تاسو استعمال غنیمت ملاوي شي لسمه پلیتی فایدا جال خوف ور کلاچ لا لشی غیرا رایتومی بات دای له رایان زورو نیلایکا ګوري به تاسو ته دورو عونو هم ګرزیرا ګرزیبا سترګې د دې کلذی په شان دا سړی چې به چلاوستیشوی په اړه باندې مینل موتید علاماتو د مرګنا یا مینل موتید د وجه د مرګنا چې دا کوم سړی باندې مرګ راغلیو دا نظر دا چې کیری بیری کیږي دا چې د دوی د دسترګې چې یاره تلاله شین دا څلک په وسله کیری بیری چې وای وسپه چل کیږي دا چې کیری بیری الله دای بله په لیټه سما له دومره پوکتی ګوره د منافق اپریشن چې اللہ اکبر یو لسما فلی تی فیضا زہب الخوفو فس ہر کلا چلارشی غیرہ سلکو کم اصل سلکو او سین اصل کہ سلکو دے سین اصل زائد نه دے یا سین زائد دے او لکو کم دے اصل کے سلکو کم ہر کلا چلارشی غیرہ مخام اخی کی, کی تتاثرہ بیال سینطن حداد پجبو تیرو تیرو باندے تیرے تیرے جبے مانگا خنونو ناچه چې که نا نتابه کتلوه داچه تا گفت مدینه تا با سوکراشی اشه حتن حلل غیرو دیر بخیلان دی پمال دو غنیمت بانده اولای کلم یومینو دول سم پلیتی دا پلیتان دی ایمان نرادی پس سمبر باد دی اللہ تعالی عملو دی وکا نزالکا وکا نزالکا دی دا پا تعالی بانده اصانو یح سبون الاحزابا دیار لسا مفلی تی یا سبونا م... منافقان ال احضابا پر ڈلو دا کافر و باندے لم یزحبو چین دیتلی پر ڈالو دا کافرو دیو آسی چاگر راغلیم دی یارا اللہ با نیتی لگواری با خلا و این آتی او سوار را ما پلی تی او کچر راشی ڈالے خویا ودونو خوخوی و د آتی العذابو کچر راشی ڈالے دا کافرے یا ودونو خوخوی خووی دا منافقانو لو انہم بادونا کچر دیو کچر وی بیشک دی بادونا اچھو سیدون کفی الاراب پال لر لر بان عن امبائی کما ده خبرونو استاسونا که کافیرو دل راشنو دی داخو خی چی منگا چطلر باندوکی وی او باندوکی اوسی دی نو دا با دیر خوا لکنن سوا لکنن سوا چی بسو ده منافقی نو کار دار اکثر خلقا اکثر خلقا په منافقت کې انتحا تا رسی دلی دی جنگ با شروعی تا روز جنگ شروع فکم زایبان دی جنگ شروع په افغانستان کې ټیک در افغانستان ومنتمل خپلید کړه ری دارا غلی دی اوس را له په پا پاکستان کې شروع دا منافقین روشن خیال بی ایمانه بے غیرتا دای چې کابنونو داسې بناستي اخبار بسره ګوري یسئلون عن امبایکم اخبار ته بناسته د منافقین اخبار بسره ګورین بیا چې څه خبر داسی لا تبنو ګوري چې څومره خلک ونډه رونډه اتیمان شو یوره د يهودو د پلیتو د لاسه سمره شيطان شو او د پاکستان د پرکټو د يهودو پرکټی کوم دی په پاکستان کې دا غي د لاسه سمره شيطان شو په دې باندې بس نه وای خو بیا ما لا بس دا دې دراوتی دي او په ساده جوړ کړه نه او ناس پر خبرتای یَسئلونان ان امبایکم داداغد عبدلله ابن اوبی د میتیازو پیدا خلقتے سر اخبار تا ناستو او نور چیکمنان بس خبر کول مومنانو پسے مومنانو پر غیبہ اخبار تناشتو او خوشال دل ب پدی بانی چ مومنان تا تکلیف ورسی دا دلام دل تا کی ناستے او پدی پسے شکر دے سڑیا بمبارئی پی پکاردی فتنے جوړ کળે دا پر سادی جوړ کળે دا چکل کળે دا چکل کળે دا دل د اوس چنه پیجنن پدی نہ خوبے پیجنن دا دلا د اوسه اره یو په بازار کې ناستو نو زموږ یو مالګری پنځه پيري مالګری اغه داسې چې کمندنو سودا کوله نو چې هغه لاړو داسې او طرف ته شو بیا راغله د شاته او درته فاتو ته نو د 1000 داسې یو دلا د اوس غون تکره داسې ناست ناشکي نه پنځپریان نه دي دا ټوله دی جوړه کړې دلتا کې فتنه جوړا کړل د کلا بټ کې دلته فتنه جوړا کړل بیا چې کمندنو فتنه دلته مرغس کې جوړا کړه اوس وګوره باجول کې دې فتنې جوړې کړې دا چلې واغه چلې دا چلې هغه شاته ولالو هغه وېز شاته ولالو بس مازګومې کارونه کې چا کومې راوخ کوي وته مې چې بس فتنه کومه سي جوړا کړل دلتاکستانم چې کمندنو خزه داسې داسې کوم ای جاګو ته ملاس کې بس بیا پراپیدو تدورو آی نوهم کلذي يوش عليه من الموت دا ایدا څه ہے ایدا پټنی جوړ کړی دی مجاهدینو پټنی جوړ کړی دی دای دی دا جوړ دی او ناشته د لاغان سره په تا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ أَوْ كَشَرِيدَ اي پتان سوکیمہ قاتلو جنگ بنو کڑ لے الا قلیل مگر سر اب در یادہ پارا لاقد کان لکم فی رسول اللہ تا کی سر دستان سو پارا پ شریعت محمد رسول اللہ کی طریقہ ہیں تھا د د آشا چے امید لری د د ملاقات او درجات الاخره و ذکر اللہ یادوی اللہ تعالی لکسیرا دیر و لما را المؤمنون الاہزاب ہر شو نید المؤمنان واغه مختلفی ڈلی قالوا ہا وعدان الله ورسوله او اي مؤمنانو ګور د منافقانو کول سو اي به ما وعدان الله ورسوله الا حرو را دول سم کی ویندل تا کول د مسلمانانو د مقابل دا غي کی هاذا ما وعدان الله دا اشري چې وعده کړل موږ سره الله تعالی او پیغمبر دغه او رشتياله دي الله تعالی او پیغمبر دغه وما سعدهم الا ايمان وتسليما او زیات نن کل دیلارا د مګر نورم په ایمان کې او په تسلیمولو کې مین المؤمنون ادم المؤمنانو نه رجال سکه کامل کساندي صدقو چې غیر اشتیاق لامه هغه سو چې وادې کړی و د سره پږی باندې پس باندې د دینه دی قضا نه بہو چې پوره ک نه بہو واځ تخپلا نه تخپلا یعنی ځان شهیدګ او باندې د دینه اږي ينتظر انتظار کوي د مرګ شهادت و ما بدلوا تبدیلا خو ما بدل او دې صحابه کرامو الله اکبر ندا بدلا کړې دې صحابه کرامو تبدیلا پالې سي د نبي عليه صلوات و سلام محمد رسول الله صحابہ کراموں پالیسی ندب دلکڑے اللہ اکبر اللہ وئی دانا چھے مودودی علیہ ما علیہ اغادرہ پاسی وئی ماویہ دا عثمان دا عثمان نے بیت المال سے اقربا کو فالا ماویہ بیدعات راوکل ہاں عمر عبدالعزیز نے آکر اسی بیدعات کو مقوف کر دیا شعبہ سے شعبہ در روخ جنه در بدعات وی صحابه وکلو کرامو اکلو پا غیبانده مرده پا ما دودیانو و ما بد دلود تبدیله در رده پا مفتدعینو بانده چه مفتدعینو وی یه رد زان سیزونو جوڑ کلی دی صحابو ندا بدله کړي نو کوم کار شي صحابو کړه د غوکاګی نه بیا پیغمبر تا بیدار نه لیاجزی الله الضی لیاجزی الله صادقینا د پاره چې بدلوړ کړي الله تعالی سره رښتینو لاره په سبب د اړتیا دوې باندې او عذاب ور کړي الله تعالی منافقین لاره کچاره خو او مهربان یا مهربانیو کې پدای باندې بے شک اللہ تعالیٰ دے بہنکے میں روبان ورد اللہ اللذین کفرو فوائد للمومنین او پسکل الله تعالیٰ آگا کافرو لرا بے غیزوہم اول فائدہ بے غیزوہم سره د کفر دا غینا لمیا نالو خیرہ چی نیو حاصل کرے اس خیر لرا وکف اللہ المومنین القتال او بچ اساتل الله تعالیٰ مومنان لرا دا جنگنا اللہ مومنان لرا جنگنا بچ اساتل او, او ار ٹیم که اللہ دا سکئی اس ماں شای اسماعیل شهید رحم الله د تبلیغ د قران کریم د فاران رامپور رام تاتلو اول ته تا رادا وکلا د رامپور علماء سو دغه د مقابله د فار را وتل نو ش عبدالaziz رحم الله شاګر دراغه د خبرو د پارا چاله تتل مناس د خبرو له د پارا چیرې جی ال دکتل مناسب ندی او منګال تنزو شای اسماعیل شهید رحم الله او ته پروارش ته کاي نو منگای منو او که مقابله کولانو سره سر دلیل عقلی نقلی ار کسم دلیلشتری منگ با مقابله کوو الله اکبر علماء سر مقابله شورو اکڑا دری و رز مقابلهو شوا لا جواب شو الله اکبر شاہ سیب سلور سوالو نفس دا اغینا اکڑا او دو دلیل عقلی و دو نقلی دا اغینا چکم دے اغی تے اوی شاه صاحب سوالور سوالونا اغه وکړو او مطالبه وکړه دلیل داخلی او د نقلی چه دا با ما ته پیش کوی دا غی مشر تاریخ, اوغفتا. تاریخ اوغفتا. او غوخته تاریخ او غوخته او سحر منسک بیا لګ تاخير وشو چه خلک لاړل او وې کتل نو اغه ځان قتل کړه او ځان یې مړ کړه کف الله المؤمنین ان قتالوا دا سے الله ذات کوي بیا وک ان الله او دې الله تعالی کوي نازیزا زه زو مضبوطه زور اور قدرت والا زور اور وانزل الذين درې ما <تصفيق> फायदा اوره کوس الله تعالی ان كسان لره زواحرون زواحرهم چېم دات کلو د دې مشرکین من اهل الكتاب داله کتابونه آغا چی دا آلی کتابو نچاد مشتکی نو امداد کړو الله را کوز کلو دسنا مین سویا سین دا بنگلو دا غینا و وقازا فاصل و فائدہ او وی غرزا ولا پزلون دا ایک روب لرا فریقا تا قتلو نای و تا سواغین لرا وقتا اصیرو نا فریقا و قید کول تا سو بلی دلی لرا آغا بنگلو نی را, را کوز کلو لکا دا سان دوبن مااز پا پیسلا باندی چکم پیسلا شووا آ